Стівен Кінг, Пітер Страуб, Телісман. Частина перша, розділ другий. Вирва розверзається. Один. Це сталося наступного дня, хоча Джек Сойер не порозумнішав. Минулої ночі йому наснився найстрашніший сон у житті. У ньому жахливе створіння – Карликовий монстр із гнилою зотлілою шкірою та кривими очиськами прийшло за його матір'ю. «Твоя мати от-от помре, Джеку! Ти заспіваєш, Алілуя!» – прокумкала потвора. І Джек знав, як знають у вісні, що вона радіоактивна, і якщо він доторкнеться до неї, то також загине. Джек прокинувся в холодному поту на найвищій ноті сну і голосного крику. І лише рівномірне гуркотіння прибою нагадало йому, де він перебуває. Минула не одна година, перш ніж він знову заснув. Зранку він хотів розказати цей сон матері, але Лілі похмуро ховалася від нього за стіною цигаркового непривітного диму. Лише коли він під вигаданим приводом зібрався йти з кав'ярні готелю, вона ледь усміхнулася Подумай, що ти хочеш на вечерю. А можна, можна. Будь-що, крім фастфуду. Я не для того приїхала з Лос-Анджелеса до Нью-Гемпшера, щоб труїтися хот-догами. Можемо сходити в якийсь рибний ресторанчик у Гемптон-Біч, сказав Джек. Чудово. Іди пограйся. Іди пограйся, подумав з непритаманною йому гіркотою Джек. О так, мамусю, ти просто молодець. Круто. А з ким? Мамо, чому ти тут? Чому ми тут? Наскільки ти хвора? «Чому ж ти не хочеш розказати мені про дядька Тома? І що на думці у дядька Моргана? Що?» «Питання, питання. І жодне з них не варте ані шеляга, бо ніхто не міг дати на них відповіді. Хіба що спіді?» Але це було смішно. Як міг чорношкірий старий Ган, котрого він нещодавно зустрів, вирішити хоч одну із цих проблем? А втім, думка про Спіді Паркера витанцьовувала на краю Джекового мозку, поки він повільно брів дощаним помостом до депресивно-порожнього пляжу. 2. Край світу тут, правда? – знову подумав Джек. Над головою у сірому небі кружляли чайки. За календарем досі тривало літо, але в Аркадії Біч воно закінчувалося ще на День пам'яті. Тиша була такою ж сірою, як і небо. Він поглянув на свої кросівки. Вони були в липкому мазуті. «Пляжний бруд», – подумав він, – «якась гидота». Він навіть не уявляв, де так замастився, і з огидою відійшов від берега. Чайки з криками стрілою летіли до землі. Котрась із них закиглила особливо голосно, і Джек почув майже металевий звук, немов тріснув поміст. Він озирнувся і побачив, як пташка незграбно приземлилася на купу каміння. Чайка, як робот, швидко покрутила головою, переконалася, що вона сама, і зістрибнула з дощок на гладенький утрамбований пісок, на який кинула молюска. Мушля розбилася, мов яйце, і Джек побачив усередині сире м'ясо, яке ще ворушилося. Чи, можливо, йому тільки здавалося? «Не хочу цього бачити». Та перед тим, як він відвернувся, жовтий вигнутий дзьоб чайки уп'явся у м'ясо, тягнучи його на чегумку. Джек відчув, що шлунок зав'язало у слизький вузол. Здавалося, він чує, як у голові горлають роздерті тканини. Жодної конкретики, лише тупий крик плотів, агонії, болю. Він знову спробував відвести погляд від чайки, але не зміг. Крізь роззявлений дзьоб на мить промайнула брудно-рожева горлянка пташки. Молюск втягнувся назад у свою розламану мушлю, і Чайка деяку мить дивилася на нього. Її смертельно чорні очі підтверджували жахну істину. Помирають батьки, помирають матері, помирають дядьки. Навіть якщо ті вчилися в Єльському університеті, зодягнені у костюми трійки, вони скидаються на непорушні кам'яні стіни Севіл Роу. Можливо, діти також помирають. Та кінцем усьому може бути дурнувати і бездумне волання живих тканин. "Аго!" голосно крикнув Джек, заклопотаний думками і не контролюючи дій. "Аго, Може, досить?» Чайка вп'ялася у свою здобич, спостерігаючи за хлопчиком чорними маленькими наместинками очима. Мить по тому вона заходилася знову порпатися в м'ясі. «Хочеш трохи, Джеку? Воно все ще сіпається». Боже, милостивий, таке свіже, навряд чи воно знає, що вже померло. Сильний жовтий дзьоб знову встромився у м'ясо та потягнув. Потягнув. Шматок молюска відірвався. Чайка здійняла голову до сірого вересневого неба, ковтнула. І знову Джекові здалося, що пташка спостерігає за ним. Так очі деяких картин завжди стежать за тобою, в якій би частині кімнати ти не стояв. Очі. Він знав ці очі. Раптом Джек захотів до мами, до її темних синіх очей. Він не міг пригадати, коли ще йому так відчайдушно хотілося до неї. Можливо, в ранньому дитинстві? «Люлі-люлі!» -лю – чув він її спів у голові, і її голос той був голосом невловимого вітру. «Люлі-люлі, -лю засинай, малий Джекі, до світання!» Тато йде на полювання, ось такий -от джаз. Він пам'ятає, як його колисали та як мама викурювала одну за одною герберта Тарритон. Певно, коли читала сценарій або блакитні сторінки, як вона любила висловлюватись, Джек запам'ятав блакитні сторінки. Люлі-люлі, Джекі, все чудово, засинай, любенький, знову, Тс, спи. «Люлі-люлі!» Чайка дивилася на нього. З несподіваним жахом, що скував горло, мов гаряча солона вода, він збагнув, що Чайка справді дивилася на нього. Ці чорні очі... Чиї? Бачили його. І Джек знав цей погляд. Шматок сирого м'яса досі стирчав у дзьобі Чайки, і поки хлопчик дивився на неї, вона прокопнула його. Вона дивно роззявила дзьоб, наче шкірилася. Джек відвернувся та побіг. Він схилив голову. Солоні сльози обпікали очі, кросівки заривалися в пісок. І якби хтось здійнявся високо вгору, на висоту чаїного польоту, то серед сірого дня побачив би тільки хлопчика та його сліди. Джек Сойер, 12-річний та самотній, забувши про Спіді Паркера, біг назад до готелю. Його голос змішувався зі сльозами і вітром, а він і далі заперечно кричав і кричав. «Ні! Ні! Ні!» Засапано Джек зупинився на узвищі пляжу. Сильний гострий у лівому боці штрикав його між ребрами. Він сів на котрусі з лавок, призначених для літніх людей, і відкинув волосся з очей. «Візьми себе в руки!» Якщо сержант Ф'юрі йде з восьмою секцією, хто має очолити горластих командос? Джек усміхнувся. Йому справді стало трохи ліпше. Звідси, з 50 футів над рівнем океану, усе видавалося не таким уже й кепським. Можливо, через зміну атмосферного тиску чи чогось такого. Те, що трапилося з дядьком Томмі, жахливо. Але він упевнений, що переживе це і сприйме світ таким, яким він є насправді принаймні так казала мама. Дядько Морган сильно набридав їм останнім часом, проте з іншого боку дядько Морган набридав їм завжди. «А що з мамою? З нею буде все гаразд чи не так?» міркував він, сидячи на лавці та длубаючи кросівком у піску біля помосту. Насправді з його матір'ю все добре, і це цілком можливо. Врешті-решт ніхто ж не казав їй, що в неї невиліковна хвороба. Ні, якби в неї був рак, вона б не привезла його сюди. Найімовірніше, вони зараз були б у Швейцарії, приймали б холодні мінеральні ванни та наїдалися б козячими гландами, чи щось на кшталт цього. Вона б учинила саме так. Тож, можливо, повільний сухий шепіт увірвався в думки Джека. Він поглянув униз, і його очі розширилися. Пісок під лівим кросівком заворушився. Дрібні білі піщинки закрутилися у маленьке коло діаметром з палець. Посередині кола пісок опустився і утворилася ямка за вглибшки два дюйми. Краї ямки також рухалися колом проти годинникової стрілки. «Такого не може бути», – миттю подумав Джек, але серце мало не вискочило з груди і пришвидшилось дихання. «Такого не буває. Це лише міраж або краб». Але це був ані краб, ані міраж, і місце це не було таким, яке він з острахом уявляв, нудьгуючи, і вже достото воно не скидалося на краба. Із сухим шурхотом пісок почав закручуватися швидше, наводячи його на думки про статичну електрику та досліди з Лейденською банкою на уроці фізики минулоріч. Проте найбільше це нагадувало довгий і уривчастий подих. Останнє зітхання смертника. Ще більше піску сипалося всередину та закручувалося. Тепер це нагадувало вир, такий собі перевернутий вихор. З'явилася яскрава жовта обгорка від жуйки. Зникла, з'явилася. Зникла, з'явилася. Хлопчик щораз бачив її знову і знову. У міру того, як більшав вихор, Джек міг краще прочитати напис. Спершу Дж, тоді Джу. Ще за Джусі Ф. Вихор збільшувався і пісок стягнуло з обгортки. Швидко та грубо, наче ворожа рука, зірвала покривало із застеленого ліжка. Джусі Фрут, прочитав він і обгортку понесло вгору. Пісок крутився дедалі швидше і немов би шипів від люті. Хах. <зас> Джек витріщився на видиво, спочатку зачаровано, а тоді налякано. Пісок розверзався, як велике темне око. Це було око чайки, що кинула молюска на скелю, а тоді пожирала живе м'ясо, не би, канцелярську гумку. «Ха-ах!» <гум> <гум> насміхався смерч мертвим сухим голосом. «І він лунав не в голові, хлопця? Хоч як сильно Джек хотів би, щоб це була гра його уяви, але голос лунав насправді?» ще <гум> щелепа випала Джеку, коли дике дитя збило його». Зуби розлетілися в різну біч, трах-тарарах. Чи ти закінчив Єльський університет чи ні, а коли старе добре дике дитя налетить на тебе та виб'є вставні зуби, Джекі, тобі кінець, і матері теж. Після цього він знову побіг, наосліп, не озираючись. Вітер здував волосся з його лоба, а широко розплющені очі наповнювалися страхом. 4. Джек ішов через тьмяний вестибюль готелю настільки швидко, наскільки міг, хоча бігти йому заважав навколишній інтер'єр. Тут було тихо, як у бібліотеці, сіре світло падало крізь високі сегментовані вікна і пом'якшувало кольори вицвілих килимів. Однак, дійшовши до конторки адміністратора, хлопчик усе-таки трохи підбіг. Одразу біля арки, обшитої деревом, з'явився згорблений денний порт'є з попелясто-сірим обличчям. Він нічого не сказав, але опущені кутики вуст виказали його незадоволення. неначе Джек наважився бігти у церкві. Хлопчик витер лоб рукавом і примусив себе повільно піти до ліфта. Натиснувши на кнопку, він спиною відчув злий погляд порт'є. За цей тиждень він лише раз бачив, щоби порт'є всміхнувся, коли опізнав його матір. Усмішка відповідала лише мінімальним вимогам ввічливості. «Це ж яким старим треба бути, щоб пам'ятати Лілі Кавано?» – сказала вона Джекові, щойно вони опинилися в номері. Були часи, і то недавно, коли її впізнавали через один із тих п'ятдесяти фільмів, у яких вона знімалася у п'ятдесятих-шістдесятих роках. Її називали Королевою Бешок, хоча вона вибрала собі інше прізвисько. Королева автокінотеатрів. Байдуже, хто це був – таксист, офіціантка чи жіночка, що продавала блузки в магазині «Сакс» на бульварі Вілшер. Це завжди підносило її настрій на декілька годин. Але тепер ця маленька втіха втратила для неї свою принадність. Джек пританцьовував перед нерухомими дверима ліфта, а в його вухах лунав знайомий голос, що піднімався з піщаного виру. На мить він побачив Томаса Вудбайна. Вірного, доброго дядька Томі Вудбайна, котрий був його опікуном і надійним захисником від негараздів і проблем. Мертвий дядько лежав розчавлений на бульварі лас С'єнега. Його зуби розсипалися, мов попкорн, і валялися за 20 футів від тіла у канаві. Джек знову клацнув по кнопці. «Та мерщій же!» Потім він побачив дещо гірше. Двоє позбавлених емоцій чоловіків тягнуть його матір до машини, що чекала на узбіччі. Раптом Джеку захотілося відлити. Він іще раз ударив долоною по кнопці, і сіролиций згорблений чоловік за реєстраційною стійкою флегматично та з осудом форкнув. Другою рукою Джек натиснув на одне магічне місце, трохи нижче живота, аби зменшити тиск на сечовий міхур. Тепер він розчув, як повільно спускався ліфт. Заплющив очі і звів ноги докупи. Мати виглядала невпевнено, розгублено і збентежено, а чоловіки штовхали її в машину, мов змучену колі. Проте цього не відбувалося насправді. Він знав, що це спогад, частина його згадки, одне з марив, що трапилося не з матір'ю, а з ним самим. Двері ліфта з червоного дерева розійшлися, демонструючи нечіткі обриси хабіни, у якій Джек зустрівся з власним поглядом у старому дзеркалі, поцяткованому рудими плямами. Той епізод семирічної давності знову закружляв поряд. Він побачив, як око одного з чоловіків стало жовтим, відчув, як рука іншого обернулася на щось кігтисте, важке і нелюдське. Він заскочив у ліфт, наче його штрикнули виделкою. «Це неможливо, видива неможливі. Він не бачив, як очі одного з чоловіків перетворювалися із синіх на жовті. А з його матір'ю все було гаразд, не було чого боятися, ніхто не вмирав, а небезпекою була хіба що чайка, та й то для молюска». Джек заплющив очі, і ліфт важко рушив угору. Ця істота з піску сміялася з нього. Джек вийшов із ліфта, а щойно двері відчинилися. Побіг повз шахти інших ліфтів, повернув праворуч до номера в коридор, оздоблений канделябрами і картинами та обшитий дерев'яними панелями. Тут біг не був таким непристойним. Вони мешкали в 407 та 408 номерах, що складалися з двох спалень, маленької кухні та вітальні, з якої розгортався краєвид на довгий гладенький пляж та обшир океану. Його мати десь знайшла квіти, поставила їх у вази, а кругом них прилаштувала фотографії в маленьких рамках. Джекові п'ять років, Джекові одинадцять. Джек немовля на руках у батька. Його батько Філіп Сойер за кермом старого Десото, в якому він та Морган Слоуд їздили до Каліфорнії, коли були настільки бідними, що часто спали в машині. Джек відчинив двері 408-го номера і голосно покликав. «Мамо!» Мамо. Його зустріли квіти. Фотографії всміхнулися. Ніхто не відгукнувся. Мамо! Двері з хряскотом зачинилися в нього за спиною. Джек відчув, як зводить шлунок. Вітальною він пробіг праворуч до спальні. Мамо. Ще одна ваза з високими красивими квітами. Порожнє рівно застелене ліжко виглядало настільки бездоганним, що здавалося, кинутий на нього четвертак відскочив би від ковдри. На столику біля ліжка вишикувалися в ряд коричневі пляшечки з вітамінами та різноманітними пігулками. Джек позадкував. Через вікно одна за одною накочувалися чорні хвилі. Двоє чоловіків вилізли з непримітної машини. Вони й самі були непримітними. Вони волочили матір. «Мамо!» – закричав він. «Я чую тебе, Джеку!» – голос матері лунав з ванної кімнати. «Що там таке трапилося?» «Ох!» – відповів він і відчув, як розслабилися м'язи. «Ох, пробач, я просто не знав, де ти». «Я приймаю ванну!» – сказала вона. «Готуюся до вечері. Цього ж поки що ніхто не заборонив». Джек зрозумів, що йому більше не треба в туалет. Він бухнувся у м'яке крісло та полегшено заплющив очі. З нею все гаразд. «Поки що все гаразд», – прошепотів потаємний голос, і в хлопчиковій голові знову майнула піщана вирва. 5. Проїхавши 7-8 миль з біля Гемптона, вони натрапили на ресторан «Шато лобстерів». У Джека залишилися доволі у враження від сьогоднішнього дня. Він потроху забував жахіття на пляжі, дозволив їм розтанути в пам'яті. Офіціанту у червоному піджаку з вишитим на спині жовтим лобстером провів їх до столика біля широкого вікна з патьоками дощу. Мадам бажає замовити напій. У офіціанта було холодне і кам'яне обличчя мешканця Нової Англії. Джек підозрював, що за водянистими очима чоловіка приховується зневага до приталеного піджака від Ральфа Лорена, та вечірньої сукні його матері від Голстона, в якій вони були зодягнені. У хлопця занило серце, що означало, звичайно, тугу задумівкою. «Мамо, якщо ти справді не хвора, то що ми в біса тут робимо? Це ж згубне місце. Тут волосся дибки стає. О, Боже!» Принесіть мені банального, Мартіні!» – сказала вона. Брови офіціанта вигнулися. «Мадам!» Кидаєте льоду в склянку, пояснила вона, оливку на лід, а танкерей на оливку. Отже, ви зрозуміла? Заради Бога, мамо, ти що не бачиш його очей? Ти гадаєш, що поводиться чарівно, а він певен, що ти кипкуєш з нього. Невже ти не бачиш його очей? Ні, вона не бачила. І цей брак розуміння в його матері, котра завжди гостро відчувала емоції людей, упав іще одним каменем на його серце. Мати віддалялася. В усіх сенсах. «Так, мадам. Тоді, вела вона далі, візьміть пляшку вермуту, марка не має значення, і налийте в склянку. Після цього поставте вермут назад на полицю, а склянку дайте мені. Гаразд?» «Так, мадам». Холодні водянисті новоанглійські англійські очі втупилися в його матір. У них не було жодної приязні. «Ми ж тут абсолютно самі», – подумав Джек, уперше по-справжньому усвідомлюючи це. «Боже, так?» «Юний сер, «Я буду колу», – сумно відповів Джек. Офіціант пішов. Лілія обнишпорила сумочку, дістала звідти пачку Герберт Терінтус. У його дитинстві вона так називала всі цигарки, і досі про себе Джек називав їх так само. Мама просила його «Принеси мені з полиці Терінтус, Джекі». І закурила. Трьома рваними видихами вона викашляла дим. Ще одним каменем на серці стало більше. Два роки тому мати кинула курити. Джек не повірив їй і з дивним фаталізмом чекав, що вона знову візьметься за старе. Це було зворотним боком дитячої наївної недовірливості. Мати завжди курила. Невдовзі вона закурить знову. Але вона трималася трималася аж доки три місяці тому в Нью-Йорку не зірвалася. Карлтон. Вона ходила вітальною у їхній квартирі на Централ-парк-Вест, смолила як паротяг або вмощувалася перед шафкою з платівками та перебирала їх. Свій старий рок-н-рол та класичний джаз спокійного чоловіка. "Чому ти знову куриш, мамо?" запитав він тоді у неї. "А, я курю капустяні листя. Краще б ти цього не робила." «Чому б тобі не увімкнути телевізор?» – відказала вона йому з незвичною різкістю. і повернулася до Джека, міцно сціпивши губи. «Може, натрапиш на виступ Джиммі Свагерта чи преподобного Айка? Сядь в валілуйному кутку із сестрами-молільницями». «Вибач», – пробурмотів він. «Що ж, це був лишень Карлтон, капустяни листя, але тепер Герберт Терінтус. Блакитно-біла старомодна пачка, цигарки і фільтр, яких нагадував мундштук, але насправді не був мундштуком. Джек нечітко пригадував, як його батько розповідав комусь, що він, мовляв, курить Вінстон, а його дружина – чорну чуму. «Помітив щось дивне Джеку?» – запитала в нього мати. Її яскраві очі пронизливо дивилися на хлопчика, цигарку вона тримала у звичній для себе ексцентричній манері, затискаючи її між середнім та підмізинним пальцями. Наче перевіряла. Ризикне він щось сказати. Ризикне сказати? Мамо, я помітив, що ти знову куриш Герберт Террінтус. Це означає, що ти вирішила, що тобі більше немає чого втрачати? Ні, натомість відповів Джек, і його знову охопила болюча і гнітюча туга за домівкою. Хіба що це місце? Воно таки трохи дивне. Вона роззирнулася навколо і усміхнулася. Двоє офіціантів, один товстий, другий худий, обидва в червоних піджаках із лобстерами на спинах, стояли біля двостулкових дверей на кухню і тихо розмовляли. Оксамитова мотузка відділяла величезну обідню залу від ніші, у якій сиділи Джек із матір'ю. У цій темній печері перевернуті стільці зі куратами вивищувалися над столами. У дальньому кінці крізь вікно на всю стіну виднілася берегова лінія у готичному стилі. Вона навівала Джекові думки про «Кохану смерті» – фільм, у якому знімалася його мати. Вона грала молоду дівчину з купою грошей, яка без згоди батьків вийшла заміж за похмурого і красивого незнайомця. Той забрав її у великий будинок на узбережжі океану та спробував довести до божевілля. «Кохана смерті» була більш-менш типовим фільмом у кар'єрі Лілі Кавано. Вона знялася в багатьох чорнобілих стрічках, де красиві, але всіма забуті актори в капелюхах роз'їжджали в кабріолетах Форда. з мотузки, що відмежовувала їхню темну печеру, до смішного низько звисала табличка залу зачинено. Тут трохи похмуро, еге ж? спитала Лілі. Така собі сутінкова зона, відповів Джек, і вона загриміла шорстким, заразним, але якимось милим сміхом. «Еге ж, Джекі, Джекі, Джекі!» Мати нахилилася до нього і, усміхаючись, койовдила його надміру довге волосся. Також усміхаючись, він відвів її руку від себе. Але ж у неї не пальці, а самі кістки. Джеку вона майже вмерла. «Не чіпай мене за волосся тут!» «Відвали!» «Доволі хіпово, як для старої шкапи!» «Боже мій!» Спробуй, ну, виконючити в мене гроші на кіно цього тижня. Нема питань. Вони всміхнулися одне одному, і Джек ніяк не міг згадати, коли ще йому так відчайдушно хотілося плакати, чи коли ще він так сильно любив її. Ця безнадійна непохитність. І те, що мати повернулася до чорної чуми, було частиною цього. Принесли напої. Вона легенько торкнулася його склянки. «За нас?» «Валяй!» Вони випили. Підійшов офіціант із меню. «Я на нього не сильно тиснула Джекі?» «Ну, може, зовсім трішки?» Вона поміркувала над цим якусь мить і знизала плечима. «Що будеш?» «Гадаю, Камбалу». «Я також». Джек замовив страви. Він був дуже збентежений і поводився надзвичайно незграбно але знав, що це саме те, чого хоче мати, і коли офіціант пішов, він побачив по її очах, що непогано впорався із завданням. У цьому була заслуга дядька Томі. Коли вони повернулися з гардіс, дядько Томі сказав, «Гадаю, ти не безнадійний, Джеко. Звісно, якщо нам пощастить подолати твій огидний потяг до жовтого плавленого сиру». Принесли їжу. Джек накинувся на камбалу гарячу, приправлену лимоном, смачну, Лілі лише трохи поколупалася в тарілці, з'їла кілька строчків квасолі, а тоді заходилася совати те, що залишилося по тарілці. Заняття в школі почалися два тижні тому, повідомив Джек під час вечері. Коли він побачив великий жовтий автобус із написом на боці Районна школа Аркадії, то відчув провину. Зважаючи на обставини, він вирішив, що це, ймовірно, абсурдно, але так і було. Він начебто грався в прогульника. Лілі запитально глянула на сина. Вона замовила і встигла спорожнити другу склянку. Офіціант саме не з Джек знизав плечима. Просто вирішив, що варто згадати. «Хочеш піти до школи?» «А? Ні, не тут». «Чудово», – відповіла вона бо у мене все одно немає твоїх чортових довідок про щеплення, а без документів до школи тебе не пустять, приятелю». «Не називай мене приятелем», – відповів Джек, але Лілі не вичавила із себе і легкої посмішки на давній жарт. «Хлопчику, чому це ти не в школі?» Він кліпнув очима. Здавалося, що голос пролунав десь поруч із ним, а не в голові. «Щось трапилося?» – спитала мати. «Ні, ну, в цьому парку атракціонів Дивосвіт є один чоловік. Сторож наглядач чи щось таке. Він темношкірий. Так ось, він питав мене, чому я не в школі?» Мати нахилилася вперед. Вона припинила жартувати і була лякаючи жорстокою. «Що ти йому сказав?» Джек укотре повів плечима. «Сказав, що одужую після мононуклеозу. Ти ж пам'ятаєш, що було з Річардом?» «Лікар сказав дядькові Моргану, що Річард не повинен ходити до школи шість тижнів, але він може гуляти на вулиці і таке інше». Джек ледь усміхнувся. «Я вважав, що він щасливчик». Лілі трохи розслабилася. «Мені не подобається те, що ти розмовляєш із незнайомцями, Джеку». «Мамо, він лише... Мене не цікавить, хто він». Я не хочу, щоб ти розмовляв із незнайомцями. Джек подумав про Спіді, його осіре, схоже на залізну мийку волосся, темне, зморшкувате обличчя, його дивні, наповнені світломочі. Він підмітав щіткою велику залу з гральними автоматами на пірсі. Ця зала була єдиною частиною дивосвіту Аркадії, що залишалася відчиненою цілий рік, однак вона стояла пусткою. Там були тільки Джек, Спіді та двоє старих у дальньому кутку. Поринувши в апатичну тишу, дідусі грали в скійбол. Але зараз Джек сидів у цьому доволі лячному ресторані разом з матір'ю, не спіді, а він сам ставив запитання. «Чому я не в школі?» «Все так, як вона і сказала, синку. Жодних довідок про щеплення, жодних медичних карток. Гадаєш, вона захопила із собою твоє свідоцтво про народження?» «Невже і справді так вважаєш? Вона тікає, синку. І ти тікаєш разом із нею. Ти...» «Є новини від Річарде?» – увірвалася мати в хід його думок. І коли вона це сказала, Джек збагнув. «Ні, надто м'яко». Він відчув, як усвідомлення розчевило його. Руки смикнулися, склянка упала зі стола, розбилася. Джеко, вона майже вмерла. Голос із піщаного виру, той, що лунав у його голові. Це був голос дядька Моргана. Ніякого «можливо», ніякого «майже певен», ніякого «схоже на те». Це був справжній голос. Голос Річардового батька. 6. «Що там таке з тобою трапилося, Джеку?» – запитала мама, коли вони їхали машиною додому. «Нічого, просто моє серце виконало той маленький великий риф джина Крупи». Хлопчик Миттю затарабанив по торпеді для демонстрації. Провів вентиляцію в картері, як у головному госпіталі. «А ну не корчи мені тут мудра Геля!» У тьмяному світлі приладової дошки Лілі виглядала блідою та лютою. Між середнім та підмізинним пальцями вона, як завжди, стискала цигарку. Мама вела авто дуже повільно, ніколи не перевищувала за сорок вона завжди так водила, коли випивала. Жінка висунула сидіння до межі, спідниця задерлася, оголивши тонкі журавлині коліна з боків кермувальної колонки, а підборіддя нависало над кермом. На мить вона стала схожою на якусь відьму, і Джек швидко відвів погляд. Я не... – пробурмотів він. – Що? – Я не корчу. Це була лише судома, не більше. Вибач мені. – Усе гаразд, – відповіла вона. – Я гадала, що це якось пов'язано з Річардом Слоутом. – Ні. Його батько розмовляв зі мною крізь дірку у піску, там, на пляжі. Ось і все. Він звертався до мене в моїй голові, наче у фільмі, де ти чуєш голос за кадром. Він казав мені що ти майже вмерла», – подумав Джек. «Ти сумуєш за ним, Джеку?» «За ким? За Річардом?» «Ні, за спіру Агню. Звісно, за Річардом». «Іноді». Річард Слоуд тепер ходив до школи в Іллінойсі, в одну з тих приватних шкіл, у яких завжди має бути дзвінниця і завжди ні в кого немає прищів. «Ти ще зустрінешся з ним», – вона скуйовдила його волосся. «Мамо, з тобою все гаразд». Слова просто випорхнули з нього. Джек відчув, як пальці вп'ялися в стегна. «Так», – відповіла Лілія, запалюючи нову цигарку. «Вона збавила швидкість до 20 миль за годину, щоб зробити це. Повз них пролетів старенький пікап, його клаксон ревів. Ніколи не почувалося краще?» «Наскільки ти схудла?» «Джекі, ти ніколи не можеш бути надто худим чи надто багатим!» Вона на мить замовкла, а тоді всміхнулася до нього. Це була втомлена, болісна усмішка, яка виявила всю правду стосовно того, що він хотів знати. «Мамо!» бо, сказала вона. – «Усе гаразд, даю тобі слово. Глянь, може натрапиш на якийсь біпоп по радіо?» «Але ж...» «Знайди якийсь біпоп, Джекі, і...» Помовч. Він знайшов якийсь джаз на радіостанції Бостона. Альт-саксофон виводив «Усе, що ми є». Але крізь музику рівномірним безглуздим контрапунктом звучав океан. Пізніше Джек помітив величезний скелет американських гірок, що самотньо стовбичив навпроти неба. А ще він бачив розправлені в різні боки крила готелю Альгамбра. Якщо це їхній дім то вони вже вдома.